ام الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا ام الرجال صناع حياتي اقمار رساما وخلى المناما العمر يمضي ورا من حرام ان عمر الله الرحمن الرحيم ان الحمد بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهدوا لا اله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون زحلل بريض الله سبحانه وتعالى كوغناش господа ру пути на прай пузаеста юпучен а кога остави у забودي неће му наћи никога коће га напрай путу svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Ali i Salatu Voselam posljednje lao poslanih poslan sa istinom. Plemeniti gospodari je kazao u knjizi ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom pogobojaznošću i umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allah, Allah, da nam podari svaki hajt pri dunjavka i ahireta Za mu se zahvaljujemo što nas je poživio i ponovo okupio na ovom barem mjestu da nastajemo govoriti sam. o njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima koja proizilaze iz tih lijepih imena. Molim Aladžel da u Kabuli naša dobra djela koja se učinila mjesec u mjesecu Ramazanu prije svega post i učenje Kur'ana kao što ga molim njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da post koji smo poslili i učenji Kur'ana koje smo učili učini zagovaračima za nas na sudnjiv danu. Zatim večeras, draga braćo, govorit ćemo o jednom novom Allahom wa imenu koje nismo radili i koje se nalazi u onoj knjiži koja je ja izašeno. Znači, jedno novo ime, a to je Al-Haqq. U prijevodu značenja mnogi su pokušali da prevedu. Međutim, mi ćemo da vidimo iz predavanja šta sve označenja postoji ili šta su su učinjaci kazali po pitanju ovog e, imena El Haq. Prije svega kažu da u značenju, na naš jezik e, ima značenje vrhovna istina ili stvarnost, onaj koji postoji, znači što nima sumnje, e, velika istina. Znači sve su to označenja koja se mogu prevesti kada se govori ono ukratko, kada bi pokušali prevesti to ime El-Haq. U jeziku vi svi znate kada upita El-Haqiju šta znači haq u bosanskom jeziku kada kažeš jesu to je haq? Istina. Istina. Znači istina. Svi dobro znavo znači da je istina što je suprotno tome laž, ne istina. Ili kaže to je moj hak pravo, znači isto tako već poznato je u osnanskom jeziku da koristimo ovaj termin haqq. To je moje pravo, to je istina i slično znači, od značenja u jeziku. Ovo Allah subhanahu wa ta'la ime el-haqq je spomenuto na deset mjesta u Kur'anu. Znači ime Allaha kojim se opisao u svojoj premenitoj knjizi se spominje na deset mjesta. Jedno od tih mjesta gdje u Sure Al-An'am u 62. ajetu gdje Allah Čelešanu kaže Thumma ruddu ila Allahi Zatim će se vratiti svom istinskom gospodaru Oni koji ovdje vidje da je meula zaštitnik onda kažu zatim će biti vraćeni svom istinskom zaštitniku Zaštitnik vjernika je Allah subhanahu wa ta'ala istinski gospodar svih stvorenja je Allah subhanahu wa ta'ala ala lehu l-hukm zaista njemu pripada sud zatim kaže Allah i zaista Allah taj koji najbrže račun znači svodi i vidimo znači da u ovom kur'anskom ajdu Allah se opisuje istinski gospodar istinski zaštetnik Zatim Allah Jelashanohu u suri Yunus kaže فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Zaista je to Allah Jelashanohu vaš istinski gospodar. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَانُ Pa zar posle istine postoji nešto drugo osim, osim zabude, osim neistine. Znači, kada spoznaš je on istinski gospodar, da je on istinski Allah stvoritelj svega, zar posljed te prave istine koju si upoznao i koju si spoznao, postoji nešto osim zabluda. فَاَنَّا تُسْرْفُونَ Pa Allah Želešanu završa ovaj Kur'anski ajed pa kaže pa kuda se nakon svega toga odmećete, a mi ćemo s govor u što su kazalo vezan za ovaj Kur'anski ajed. Zatim Allah Želešanu u suri Al-Hajj u 62. ajetu kaže dalik b'anallahu huval to jest zbog toga što je Allah je istina nema druge istine osim istine da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova zatim kaže Allah džele šanu wa min dunihi huval batil sve što drugo dozivate što prizivate što molite od koga tražite pored njega je zavuda i neistina laž Zatim kaže Allah Čelešanuhu وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ I zaista je Allah Ali visoko uzignut, uzvišeni, الْكَبِيرُ وَلِكِ Pogledajte kako ti završeticovi određeni Kur'anski ajeta se završavaju nakon govora <coughs> Laha Čelešanu tada spomene nešto sa ciljem i svoje potpune mudrosti kako završava s određenim uh, svojim lijepim imenima. Zatim Allah Jelešanu kaže u suri Nur u 25. ajetu يَوْمَ اِذِينِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُ Pa kaže Allah tog dana će i Allah Jelešanu kazniti zbog onoga što su činili ili zbog onoga što su zaslužili. وَيَعْلَمُونَ I tada će svi znati na sudnjem danu šta? اَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ Da je Allah Jelešanu ona prava istina istina, znači zbog čega će znat na sudnjem danu, zato što su negirali na dunjalku, jer Allah Đelšana na početku Kur'anskog ajta kada će kazniti toga dana, a oni će toga dana, znači na velikom danu, na sudnjem danu, kada bude obračun, kazete takve. I svi će tada znati da je Allah je prava istina, huwa Hakul hakkul mubin. Znači istina koja je uh, sasvim jasna, koja nema, znači, ni djelića zabude, niti znači nečega što ukazuje na neistinu. Štas učici kazali po pitanju imena El elHq kada se odnosi na Allahađelešau. Je bim želi rahimahullah kada je komentars o ti Sure junus 30de di kaže je vuddu ilallahimalahu mulq i oni će toga dana biti vraćeni svome istinskom gospodaru. odalja anu humakanu jaftarun i tada u tom trenutku neće biti oni sa kojima su laži iznosili one lažne stvari koje su tvrdili, koje nisu bile istina od lažnje božanstava, neće biti nikoga od njih. Sve što su pored Allaha Subhanu Wa Ta'la obožavali, sve što su tvrdili da je božanstvo koje se može obožavati, znači pored Allaha Đelešanu tog dana nijeće biti nikoga nikoga od njih. Kaže Ibnuđari Rahimahullahu u komentaru ovoga ajta, kaže biće će vraćeni Allahu svome istinskom gospodaru toga dana, kada budu, kaže, vraćani, kada budu stali pred svog gospodara, koji je njihov istinski stvoritelj, i gospodar, u što nema sumnje, neće im biti oni koji su smatrali da su bogovi pored Allaha, izmišljajući lažina Allaha, oni su, znači, pored toga što su smatrali, iznosili i izmišljaju lažina Allaha Đelešanu, pa kaže, tvrdeći za ta lažna božanstva, koja su tu, koja su obožavali, da im je naređeno da obožavaju pored Allaha Đelešanu. Zbog koje šuhe? Oni su imali tada znači šugu, mišljam da je to tačno, zbog toga što su mislili da se preko tih lažnje božanstava približavaju Allahu, odnosno da mogu steći bliskost Allaha Subhanahu wa ta'ala što će obožavati druge pored Allaha Subhanahu wa ta'ala. Znači, Allah Đelešanu kada ih vrati, kada ih proživi i kada stanu na sudji dan i kada budu. Znači, ispred gospodara svjetova neće biti tih lažnih božanstava koje su obožavali pored Allaha Đelešanu. Što znači da vjernik na Dunjalu, kuda je bio pravi istinski vjernik, mora obožavati samo Allaha Đelešanu. Ne smije, znači, u tome nikoga da mu pripiše, nikoga da smatra da može se obožavati pored Allaha Subhanehu, Subhanehu Vata'ala. Zatim, za drugi ajte, isti, znači, Mujerir kaže, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَ Zaista je, znači Allah dželešan vaš istinski istinski gospodar. فماغى بعد الحق الى الضلال. Pa zaposto postoji nešto drugo pored istine. Znači osim zabude ili nakon istine, zar može nešto biti drugo osim oči ta zabuda? فأن تصرفون. Pa kuda se nakon svega toga odnačite? Pa kaže u ovom Kur'anskom ayetu gospodar ili uzvišeni Allah dželešan ukazao: "O ljudi, onaj koji je u mogućnosti, znači u pisu Jalana Subhane Uvatara, da učini, da podari sve stvari koje nas obkružuju, sve što primijetimo, znači od stvorenog, da, da vam obskrbu spušta iz neba i iz zemlje, onaj koji sve vidi i onaj koji sve čuje, daje život i smrt, o sve brine, o svim stvarima, znači sa svim stvarima upravlja, on je, kaže, vaš istinski gospodar u što nema nikakve sumnje. Što znači, što može nakon svega ovoga biti? Kada čovjek glavo okrene, kada vidi uoči tu istinu, koja mu dolazi, koja mu se pojašnjava, ne može ništa drugo biti osim oči ta zabuda. je nastavak, sli fe mazla badel haqqe ila dola. Što nakon istine dolazi osim zabuda? Šta može čovjek znači, da prihvati, da sledi nakon kada okrene glavo od prave istine osim zabuda? Znači, istina je jasna, zabuda je jasna. Zatim kaže, pa kada je istina, sve ovo što se tvrdi i sve ovo što se kazuje, kaže, a to je da je dozivanje u strani vas lažnih, laž, kada dozvate lažna božanstva, znači da je to takvo obraćanje, prema ti lažnim božanstvima ili dozivanje ti lažnih božanstava, ništa drugo osim očita laž, koju nije dozvojno slijeti, koju nije dozvojno znači činiti, pored Allaha te bareke, te bareke vateala, pa kaže da je sve to očita jasna zabuda. Svaki onaj znači koji okrene glavu do ove istine. je istina. Njegov govori je istina. Kada čovjek okrene glavu i krene stran puticom, sve što bude je slijedio, sve što bude je činio, pored Allah a Đelešanu je stran puticom, Ne može biti na, na pravom putu. Zato smo mi počašćeni, Alhamdulillah, time što je Allah a Đelešanu kazao milost prema njima, pa nas uput je na pravi put. Podario je svatimo shvatimo tu uput i da je slijedimo a ne bi je slijedili da Allah Đelašan nije htio da je slijedim. A oni koji nisu na ovoj upute i svaki onaj koji slijedi nešto mimo ove upute, treba da bude nama jasno, prije svega da je to očita zaboda pravi do lalet i da taj put kojim taka osoba hodi nikada neće onaj dovesti ga do onog glavnog cilja toj do dženeta, I dženeta iako Možda kada ga pitaš da li želi ženeti, kaže želim i ja mislim i smatram da će biti ostao nikad ženeta. Međutim, njegovi postupci, njegova djela i njegov način koji je dobro života na donjaluku dunjaluku, onaj, dokazuju i tvrde suprotno onome što on, što on priželjkuje. Zatim, Al-Hatabi, Rahimahullah, za pojašenje imena Al-Hak kaže, Al-Hak je istina ili ukazuje nas ono što je prisutno i što postoji. Što nam to ukazuje da postoje učinjaci koji kažu da ime el-haq, kada opisuju, znači, kakvo je značaj, kažu da je međud, onaj koji je prisutan, onaj koji je stvaran, onaj koji postoji, što nema nikakve sumnje, pa on, znači, pojačava i kaže ovdje da je istina sve ono što postoji, sve ono što se može vidjeti, sve što se može primijeti, znači to je istina. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala je ta prava istina, U što nema nikakvi sumnje. Onda kaže za riječe Allaha Al-haqa Al-haqa Allah Čelešan al al govori Al-haqa u prevodu značenja može se prevesti kako su preveli današ, na našim znači, prostorima čas neizbježni. Znači jedno od imena sudnjeg dana. A šta ti znaš šta je čas neizbježni? Allah Čelešan kada ovdje postavlja pitanje Al-haqa Uh, u smislu, znači, šta je taj čas neizbježni? Da li poznaješ to značenje? Želi se kazati da je to istina. Znači, istina koja će se desiti i ne postoji neko ko može to, znači, spriječiti. Odje Al-Hatabi želi, znači, ukazati da je Allah Đarašanu istina kao što je sudni dan istina. Kao što je proživljenje istina. I niko ni u stanju, znači, da je taj sudni dan, koji očekuje svako, svako stvorenje da može neko, znači, da spriječi ili izmijeni to, da dođe sa nečim drugim. Zatim kaže nakon toga, džennet je istina, džehednem je istina, sunji danje istina i sve ono što ukazuje, sve ono što ukazuje, Sve ono što ukazuje, znači, i što je prenešeno u sudnjem danu je istina i sve će to da se desi. Znači, sve će to da se dogodi. To je on, znači, kada je govorio i spominjao značenje el-haq, kazao, znači, ovo. Zatim Huleymi Rahimavullah je rekao el-haq je istina, ona koja se ne može negirati niti se može poreći. Znači, toliko je jasno da je to prava istina, da se ne može negirati, niti se može poreći. I kaže ono što je obavezno priznati, znači što je obavezno priznati tu istinu, kada znaš da je nešto istino, ti to priznaš i slijediš i ona ti je draga, tako isto Allah Đelešanu koji je istina, mora se priznati i mora se potvrti od svakog znači, stvorenja, priznati Allaha Đelešanu znači, kao za, za, za gospodara i biti zadovoljan sa takvim gospodarom. Jer kako znamo u muslimovoj zbirici hadisa postoji hadis gdje je e, Ebu Sa'id al-Hudri kada je bio s poslanikom sallallahu alihi vseleme pa mu je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao o Ebu Sa'id kaže po dobro poslušaj šta ću ti reći onaj koji bude posvjedočio ili ko bude zadovoljan men radi je rabba, ko bude zadovoljan sa gospodarom kao gospodara znači da bude zadovoljan sa svojim gospodarom Allahom džellelahu sa islamom, vjerom i poslanikom Muhammedom sallallahu alayhi ve sellem kao poslanikom, vođeva klegul džennet, ta kak ima zagarantovan džennet. Pogledajte znači ko bude znači priznuo istinu, ko bude zadovoljan sa ovom istinom, a to je Allah subhanahu te alah kao gospodarom, takvom poslanik sallallahu alayhi ve garantuje džennet. Neč samo znači sa Allahu nego i sa vjerom i islamom jer je ona istina i Muhammed alejselatu vesselam isto tako istina da bude zadužen sa vjerom islamom kao vjerom a isto tako Muhammedom sallallahu alejhi ve kao poslanikom tada o velika nagrada a to je dženet kakav po je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najavio. Zatim Nuke se rahimahullah kada komentariše ajet iz sure junus 32. djelađešano kaže fadalikumullahu rabbukumul hak To mi Allah, gospodar vaš, istiniti, prava istina. Gdje god da se okrijemo, od, od kvotova spoza ovog imena, gdje god da znakovi ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Zar postoji nešto nakon istine osim očita jasna zabuda فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Pa kuda se nakon toga odmećite? Pogledajte kako je to prokomentarisao Ibn Qasir, kaže Ibn Qasir, Rahimahullah, za riječi tom je Allah gospodar vaš istinski, kaže onaj za koga ste priznali da je on pokretač svega toga, znači kada vidimo svemir i sve što je u svemiru, sve što je u kosmosu, sve što je na ovoj planeti, što vidimo dešavanja, kažemo Allah, Allahovom voljom, Allah je to stvorio, znači čovjek već što da priznaje Allaha Đelešanu kao toga koji je to sve stvorio, Zatim kaže, on je gospodar vaš istinski Bog. Bog koji se obožava, znači ovdje ilah je ono što se obožava. Što moraš obožavati, što moraš slijediti, što moraš poštovati, što moraš voliti. I samo njemu morate iskazivati pokornost. Niko drugo. Znači, on je taj koji je zaslužan da, da mu se robuje, da se poštuje, da se cijeni i da mu se pokorava. Niko znači, niko pored njega to nije zaslužan, osim oni odrijeđeni koje je Allah Dželšanu kazao da se mora njima pokornost činiti kao što je poslanik sallahu alihi wasallam, kao što su roditelji, kao što je vođa, prijestavnik, emir na putu i slično kako je došlo u hadisama poslanika sallahu alihi wasallam, e, s tim da nema nikom od njih pokornosti, u nepokornosti stvoritelju Allahu tebarek eva ta'ala. Zatim kaže, zar poslije istine ima nešto osim zavude. Zar posle istine postoji nešto osim zabuda, Za te riječ kaže, to je svako božanstvo, osim njega te bareke ništavno je i nema drugog istinskog Boga osim njega, on je jedan i nema druga u tome. Pa kuda se nakon svega toga odnačete riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, kaže, to jest kako se odmećete nakon te spoznaje od pokornosti i činjenja i bade talahu subhanahu wa ta'ala, kada se spoznali da je on istinski Istinski Bog koji se obožava. Kako nakon toga da glavu okreneš? Kako zapostaviš igove propise? Kako da ne slišaš šta vas, Jer traži od tebe? Šta njegov poslanik sa Allaho, a njih i o sve traži od tebe? Zatim kaže, nakon toga svega kada je drugog Boga osim njega nema, a vi znate da je On gospodar koji je sve stvorio i koji svim tim stvarima upravlja. Znači, kada čovjek kaže Gospodar, Allah je Jelšanu stvorio nebesa, stvorio zemlju, sve ovo što vidimo Allah to iskazi, odnosno traži od tebe, da to potuti svojom pokornosti prena takvom Gospodaru. Moraš u biti pokoran, moraš go obožavati, moraš gledati šta je Allah Jelšanu traži od tebe u svojoj plemenitoj knjizi ili u Sunnetu poslanika sallahu aljih ve veseleme, ako tu istinu potvrđuješ. Ako ju ne potvrđeš, onda nisi od oni koji su je potvrdili. A ako je potvrdiš, onda nakon ste potvrdi, odmah se traži, a to je pokornost, pokornost stvoritelju. Zatim, za riječe Allahom dželašanuhu, Zalike bi enna Allahe huval haq. To je zato što je Allah, On prava istina. Za ove kaže, to je gospodar jedini koji je dostojen obožavanju ako tvrne koji seila ima znači, jedini koji je zaslužan se obožava, kojem trebaš iskazati pokornost, obožavati ga, voliti ga, znači kao nikoga. Allah subhanahu wa ta'ala, on je jedini to za, niko drugi. Njemu se pokornost iskazuje, on se voli, on se cijeni, on se poštuje i njegove se naredbe izvršavaju, a njegovi se zabana, zabrana, zabrana po Šta su kod izpoznaj ovog velikog imena? Danas ljudi mnoge stvari tvrde, potvrđuju, kažu da su istina. Kada nešto potvrdiš, moraš nakon toga da osjetiš nešto. Tako isto potvrda Allaha subhanahu wa ta'ala da je opisanim velikim imenom el haq vrhovna istina ili prava istina, da je on istinit. Od nas traži nešto. Odnosno, nakon te potvrde u našim srcima mora nešto da proradi. Prije svega, kako učinjaci navode, da sama ta tvrdnja i sam taj osjećan potvrživanje da je Allah Đarašanuho istina, koju nije moguće negirati. Znači, ne možeš negirati tu istinu. On postoji. Spoznao si ga, upoznao si ga, kroz stvorenja, kroz stvaranje, sve to što vidiš što nas okružuje, kroz samog sebe, kada vidiš kako se skladan, kako te Allah Subhanahu Atala počastio i vidom i slugom, i govorom, pokretima tijela, znači to sve ukazuje na savršenstvo stvoritelja onaj koji te je počastio tim lijepim i skladnim izgledom. Zato nakon znači ovoga potvrđivanja da je Allah dželle šan najveća istina, treba da znamo da su isto tako njegove knjige istine, da su istinite, da u njima nema laži da su došli od do onoga koji istinu govori, jer njegov govor je istina, njegovi poslanici su istina, znači njegova svojstva su istina, osobine kojima se opisao su istina, njegova djela su istina, njegove radnje su istina, to sve Allah ukazuje, jer je on prava istina, nakon toga njegov govor je istina, njegov obraćan sve što je kazao svoje premetove knjizi je istina. Sve što je kazao poslanih sallallahu alijih vasallam je istina jer došao i poslan je do onoga koji je istina. Isto tako melej Džibril je istina kao što ćemo vidjeti iz kuranske ajeta gdje Allah Đelešanu ukazuje na to. Allah Đelešanu kaže Zali kebi enna Allahi huwa al wa enna ma yad'une min dunihi huwa wa enna Allahi huwa al l'aliju al To je zbog toga što je Allah Đelešanu prava istina. Naš gospodar je istina a sve ono što prizivate i dozivate mimo Allaha Đelešanu ne, znači nešto što je lažno i što nije istina što ne postoji niti je zasluženo da bude obožavan kako su vidjeli značenje kako su pojasnili neki komentatori ovoga imena Zati na kraju kaže Allah Đelešanu وَنَّا اللَّهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ a on je uzvišeni koji je zaslužan veličanstveni da se pohvaljuje da se spominje znači da se slavi da se veliča el kebir koji je najveći danas kada smo na nekom mjestu kada vidimo da je neko uzdignut da je neko znači na funkciji na nekoj poziciji mi ga smatramo velikim pa on imate način kako ćete mu se obratiti kada ga spominjemo na nekim mjestima kako ga spominjemo ne spominje kao obična kao obične druge znači ljude obična stvorenja nego sa posebnim znači načinom spominjanja znan stavlja džalšan koji el ali koji je svega toga, iznad svih, znači, izna svih stvorenja koje je stvorio, iznad Arša, kako se on treba veličati, kako se on treba spominjati, kako se on treba pohvaljivati i kako se treba njemu, znači, iskazivati robovanje. Zatim Allah Đelešanu mu kaže وَقُولِ الْحَقُمِ رَبِّكُمُ I reci, istina dolazi od vaše gospodara. Allah Đelešanu ovdje u ovom Kur'anskom manjetu kazuje da mi svi imamo slobodnu volju prihvat tu istinu koja dolazi. Znači, istina od laha dolazi. Virovijesnici su istina. Njegove knjige su istina. Njegove riječi su istina. To što dolazi od laha je istina. Zatim kaže Abad Jalashanum, fe men shaa'e, fe li Pa ko bude htio od vas, neka vjeruje. Što znači da imamo vođu. Ko bude htio, ne svi ćete vjerovati ili svi nećete vjerovati. Zatim kaže, men shaa'e, fe lijekfur. Ako ne želi to, neka ne vjeruje. Allah Jelešana znači, je ovdje učinio i dao ljudima slobodu izbora. Ko hoće da povjeruje u ovu istinu koja dolazi, buj rum, neka bude vjernik. Ko neće, neka ostane nevjernik. Ali neka zna da je ovo istina koja dolazi od vaših gospodara. Što vidimo, znači da Allah Jelešana ne čini ne pravda stvorenjima, nego je dao stvorenjima slobodu znači izbora, slobodne volje. Ko hoće, neka povjeruje, neka bude vjernik, a ko to ne želi, opet se vraća njegovu volju. Neka ostane nevjernik. Ali, znajte, da ćete se svi Allah u Đelešanu bićete bit pitani za istinu koja vam je došla, ako ste glavo krenulo te istine. Što znači da Allah, Đelešanu, prijeti onima koji ne želi da... Ovaj Kur'anska je, znači i prijetnja, ujedno što ti daje slobodu izbora, s druge strane je prijetnja jer zna se da ćemo se svi vrati Allahu Đelešanu i svi ćemo biti pitani na sudnjem danu da li smo se odazvali poslanicima, odnosno našem poslaniku Muhammedu s.a.v. Zatim, pored toga što je Allah Đelešanu istina, što je njegov govor istina, što su virovjesnici istina, što su njegove knjige, znači isto tako prava istina, Allah Đelešanu tu ukazuje na mnogim mjestima u Kur'anu, ne kao ti mjesta, neke ajteć ajte ćemo i citirati. Suri Al-An'am u 73. ajta, Olašan kaže qawuluhul hapko Njegov govor je istina. Pogled kako Olašan opisuje i ukazuje da je njegov govor istina. Wolehul mulk i njemu takvom koji je istina i njegov govor je istina pripada sa vlast. Vlast nebesa i zemlje i svega što je na nebesima i onoga što je na zemlji. Zatim Olašan kaže u suri Junus u 55. ajta Ina va'du Allahi hak. Zaista je Allahovo obećanje istina. Ili Allahova prijetnja istina. Allahovo obećanje kakvo da ćemo biti proživljeni da postoji kuća uživanja i kuća kažnjavanja, Dženet i Džehennem. Upamtite znači Allah govori istina, ono što je kazao je istina i njegovo obećanje je istina i da će napuniti stanovnika znači Dženeta odnosno džene stavnicima dženeta, a isto tako da će napuniti džehennem stavnicima džehennema. I sve je to istina. Obećanje Allah dželašanuhu je, je istina. Zatim kaže Allah dželašanuhu وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ali većina ljudi to ne poznaje. Većina ljudi to ne zna. Znači većina ljudi ne zna da je ovo Allahov tebarek obećanje istina. Zašto ne zna? Ne želi glavu okreće, ne želi da sazna. I kada mu kažeš, odgovori k'o je bio, k'o je bio tamo, k'o se je vratio, k'o nam može, mi kažemo, bio je poslanik sallahu alijih vselemu, Allah je podario poslaniku da vidi stavunike dženneta i stavunike džehennema i vidio je džennet i vidio je džehennem i zato je kazao, da znate ono što ja znam, malo biste šta? Smijali se, a puno biste plakali, jer je poslanik to vidio. Nači poslanik je vidio i poslanik nam prenosio od gospodara Tebareke i o džennetu i ovatri. Šta očekuje, znači, stavnike, dženneta, šta očekuje stavnike vatri. I mi kažemo, jeste, bio je poslanik, vidio je poslanik, sallallahu alihi wasallam, i ona se obavijestio, ne samo što je vidio, i prije toga, znači, prije nego što mu je predoćeno Poslanih sa Vahva, Alijih i Veselem je dobio Vahiju i objavu od onoga koji govori istinu. Onaj koji je istina i koji govori istinom. A to je da dženet postoji, dženet postoji i da će jedna i druga kuća biti popunjena sanovnicima. Sin da će jednu živati vječno, a drugi će biti u vječoj pati. Zatim Allah Đelšanov kaže u sure od Džasije u 22. ajetu Wa khalaqa Allahu as-samawati wal I Allahu Jalalushani je stvorio i nebesa i zemlju s istinom. Pogledajte se sretno tu istinu. Nači istina je i stvaranje nebesa i stvaranje zemlje i Allahu je istina onaj koji je stvorio i nebesa i zemlju sa istinom. Zatim Allahu Jalalushanu kaže: Walaziya rasulahu bil huda wa dinil Zaista je on taj koji je poslao svoga poslanika, sa uputom i istinitom vjerom, istinitom vjerom pravom vjerom, vjerom u koju, u koju nema znači, nikakvog vida sumnje. Prava istina je naša vjera dinili s nama. Pogledajte, znači, Allah žal potvrđuje da je poslanik istina i da je on poslan sa uputom i sa istinitom vjerom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno hadisa govori o ovoj vjeri. Govori da će ona znači učesak poč. Na neće biti kuće da nije će vera uč. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji biđeži muslim, kad zaista mi Allah dželle šan sakupio zemlju. Znači tako mu približe da Poslanik sallallahu alejhi ve selleme mogao da vidi znači nije ni isto zapad. Kompletu zemsku ko sve je vidio Poslanik. Znate da znači ko je bio tamo? Poslanik sallallahu alaihi wasallam je vidio znači, šta ima u džanetu i šta ima u džehennemu. Isto tako je vidio šta je na zemlji, istok i zapad. Allahom voljom, Allahom određenjem. Kako, na koji način mi vjerujemo u uvijeći poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim kaže, i vlast će mogu ummeta dostići dok znači sve to sakukljeno što je on vidio. Allahu alaihi wasallam. Znači ovo su radosne vijesti koji je nagovjestio poslanik sallahu alijih i vasaleme, a to je da će doći trenutak kada će vjera Islam biti ta je glavna vjera. Ući u svaku kuću. I to je istina. Poslanik sallahu alijih i vasaleme je to nagovjestio. I inšalad, znači, približava se taj dan kada će se riječi poslanika sallahu alijih i vasaleme ostvariti. Zatim u drugom hadisu o ima Darija radi Allahom, mi znamo da je on bio kršćanin. Zato nam je to interesantno, zbog oga što će kazati, što će prenijeti. Kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže Dostići će ova stvar, mislijeći na Islam, dok je dosježe i dan i noć. Suhaava. Ima li na zemaljskoj kugli mjesto gdje nije došao dan i gdje nije došla noć. Ona govještaja od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da će ovaj din, ovaj vjera, ovaj Islam doći na svako to mjesto. Pa onda po slanju svala Laha, još preciznije kaže, nakon toga kaže, Allah neće ostaviti kuću od ilovače, niti od dlake, a da neće u nju ući ova vjera. Pa zatim kaže, uzdježući dostojanstvenog, a ponižavajući prezrenog. Zatim kaže, dostojanstvenom će Allah Đelešanu uzvijesti vjeru Islam, a poniženje poniziti nevjerovanje, odnosno kufr sami prenoslac ovog hadisa kaže tako mi je Allah ja sam svjedok, znači ovaj hadis biljež imam Ahmed. E, imam Hakim kaže da je vjerodostojan hadis i da je po šartojima imam muslima. Što ga je znači u tome o, stijedi imam Zahebi. Tako da hadis je vjerodostojan. Ovaj prenoslac hadisa kaže tako mi je Allah ja sam svjedok. Jer on počinje iz poroci, odnosno znači kršćanin je bio. Kaže da sam vidio u svojoj poroci ove tragove. Video sam, kaže, da svaki onaj koji je primio din i vjeru Islam, da ga Allah uzdigao, da ga učinio, znači, dostojanstvenim, ponosnim, kaže, na zemlji. A, kaže, isto tako, sam vidio sve svoje članove familije i porodce, da svaki onaj koji odbio, kaže, u vjeru, znači, koja mu je bila poruđena, da je bio ponižen. I ne samo da je bio ponižen, kaj da je davao i plaćao džiziju. A onaj koji daje džiziju, pored znači, u islamskoj državi, on je on mora doći i kazati molim vas primite od mene, znači Hali primite od mene ovaj porez, znači, kao što dajem za zaštitu, što živim u vašoj državi. Znači toliko su bili poniženi, iako on daje dirhem, nešto što nije znači, puno vrijedno, ali mora to, da iskaže poniznost u tom trenutku kada daje nekome ko prikuplja porez znači, od njih. I vidimo da su ove riječi poslanika ostvarila znači, u njegovo vremenu. Što danas, dragi brate, kada vidiš Uh, Natalacan putio Moraš biti taj koji će osjetiti adis poslanika sallahu alihi vselem, da imaš ponos, da imaš dostojanstvo, da se ne stidiš svoje vjere, propisa vjere, jer ova vjera tebe uzdiže. Ova vjera, znači, ona sebe ne uzvisuje što ćeš ti ući i biti onaj sjedbenik nje. Nego je tebi čas da budeš sjedbenik takve vjere. tebe je, znači, počela su da lađeš, onda budeš sjedbenik koji vjere. Ova vjera tebe uzvisuje. Ti postaje znači ponosit, ti postaješ dostojanstven na zemaljskoj kugli. I ne samo to, imat ćeš i ahiret vječnu kuću u kojoj u kojoj je pripremljeno ono što oko nije vidjelo, uši što nisu čule i mašta što nije moga dopučiti. Nikada ti nije mogla na pasti. Koliko god da pomisliš o nekim ljepotama tamo je ljepši, nikada. Nikada nisu stanili to sebi, znači zbog tih trenutaka i tog vremena čovjek se trudi, čovjek se bura i čovjek podnosi žrtvu na ovom svijetu, znači sljedeći Kur'an i sunjet poslanika sallahu alihi wasallam. Zatim malađa šta vam kaže u suri Fatir u 24. ajetu Inna ersana ke bil hapi bešira wonezira. Zaista smo te mi postali s istinom. Koga? Poslanika sallahu alihi wasallam. Poslanik je došao sa istinom, sve što govori je istina. Beširam venezira, s radosnim vijestima prema vjernicima. Šta je očekao u džernetu, oduživanja venezira i da budeš opominjač, da ukazuješ svakom nevjerniku na pravi put, da mu pokušaš približiti u vjeru i ovaj znači pravi put kako bi znači to on shvatio, pojmio i to slijedio. Jer je ovo venezira opomena za nevjernike. Ako ne budeš vjernik, za tebe jehannam. Za tebe je kuća znači srama. Kuća u koju nikada nećeš izaći. Doživljaš u kući đerneta, nego vječno ćeš biti tu i vječno ćeš biti kažnjavan od strane Allah subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek Treba da znavaj i Kur'anski ajd, da Allah Đišan, kada je poslao poslanika, da je Allah istina. I ono sa čim je poslao poslanika da je istina. Što poslanik govori i kazuje je istina. I da je došao sa radosnim vijestima prema vjernicima koji će primiti uputu i krenuti putem poslanika sa Allahu alijih vasaleme. A s druge strane da ukaže na sve ono što je prijetnji došlo od strane Allah je svakome onome koji glavu okrenje od pravog od pravoga puta. Zatim Allah je kaže... Manu nesiru meleiketa illa bil haq. Zaista mi ne spuštamo meleke osim sa istinom. Pogledajte. Ovo je znači došlo da Allah je spušta, što je od osobina Allahove uzvišenosti, da meleci se od njega spuštaju i da se njemu, znači, uzdižu. Da je Allah je što nam iza svi stvorenje. Jedan dokaz koji može znači, biti kao dokaz. Međutim, što nam je ovdje dokaz o čemu govorimo? Govorimo da Allah što kada spušta meleke, kada ih šalje na dunjavog, šalje ih sa istinom. Učenjaci kažu, istina je da kazni koga on hoće da kazni. Da spusti, znači, azab na njih. A s druge strane, kada hoće Allah Đišanu i pošli sa istinom, odnosno poslanicom koja je bila odrežena za nekog od vjerovijesnika. Pogledajte, znači, kako Allah Đišanu se ukazuje na istinu. A on, Subhanu wa ta'la, je l'hakk. Ona prava vrhovna istina. Zatim, Allah Žešanu kaže, kad ža'at rusulu rabbina bil haqq. Zaista su vjerovijesnici, koji su nam dolazili, dolazili su sa istinom. Ko kazati, kazat će kazaće pravi istinski vjernici. Kada budu razgovarati s nastavnicima Džehennema, da li ste vidjeli ono što vam je Allah Žešanu obećao, kada jesmo, našli smo? Reći vjernici i nevjernici. Da su našli ono što je Allah Žešanu obećao jer smo kazali malo prije, znači da je Allah Žešanu, odnosno da je njegov obećanje istina. Pa će vjernici u tom dijalogu, u razgovoru sa osnovnicima vatre džehenema kazati šta? Kad dža et rusulu rabbina bilhaq. Zaista su vjerovijesnici, zaslanici koji su dolazili do Laha dželešanu dolazili sa istinom. Mi smo tu istinu prihvatili. Po njoj smo i prihvatili. Po njoj smo i prihvatili. Po njoj smo i Njoj smo pozivali. Bila nam je draga. Mi smo je volili. Mi smo je cijeli. Mi smo je poštovali. Za njoj smo se borili. Davali svoj život. Svoj život. I bili smo strpljivi na to istini. To je, draga braću, vero u džanete. U džanete ne vodi znači, sama riječ, ja vjerujem. Ova riječ, znači, od nas puno, znači, više od toga. Zatim, u sljedeći podovaj jeste da je Allah, da je Allah, poslanik sallahu alihi wasallam, u noćnu namazu, kada je ustajao, znači, kada je počinjao noćni namaz, učio u dovi i spominjao u dovi da je Allah dželšanu u istina. Kao što ćemo vidjeti, znači, od Ibn Abbas radi Allahanuma, gdje kaže, ne bi se v ob Allahu jehi vsada zakan min leli je teal, da posaninika reslatu v seram, boste v toku noči na noči nama, ka izgovor sedje ču dovu. Allahulekel Hamd, in te kajjimo semovatti v v man fi hin v do, treba soki od nas naučiti, da uči punog značenja. poseseno značeno, da bommo seda spomenti. Kaže govorijo bi Allahukel Hamd. gospodar umojj tebi pripada svaka hvala ili tebi hvala ente qayimu s-samawati vel-ard ve men fihen zaista ti upravljaš i nebesima i zemljom i svim onim što je ili što se nalazi u njima zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve hamd lekel mulku s-samawati vel-ard ve men fihen tebi kaže pripada hvala ili tebi hvala <coughs> zaista si ti onaj kojem pripada vlast nebesa i zemlje i onoga što je u njima Allahu Akbar pogledajte znači, znači, znači kada ulazite u namaz i učite ovu duvo koliko da znači, će Allaha veličate koliko koliko priznajete znači moć Allaha subhanahu wa taala i njegovu veličinu i onda srce naravno posle toga može puno lakše da uči Fatihu i Zahval ono što je prošlo načelo ono što je došlo teksta i značenja sure Fatihe Zatim kaže, velike alhamd, ente nuru samavati vel ard, vaman fi hinne, i tebi pripada zahval, ono so, tebi hvala, zaista si svjetlo, nebesa i zemlje, i svega onoga što je u njima. Velike alhamd, ente meliku samavati vel ard, i tebi hvala, zaista si ti vladar i nebesa i zemlje, velike alhamd, i tebi prihoda hvala. Znači, ovdje nam se dolazi dokaz, ono o čemu govorimo. Zatim kaže, posanis sal vasalem, ente alhamd, zaista sti prava istina. Priznaja Allah, je l'se onda je on prava istina. I ne samo to, va'du i tvoje obećanje je istina. A kad ti potržiš da je l'a istina, da je njegov govor istina, da njegovo obećanje istina, uzmate strah. Zanim se da kako ulaziš ta, u namaz, saoj razmišljaš kako si svjestan onoga što izgovaraš. Zatim kaže wali ka uk hak. I susret s tobom je istina, Allahov. Čovek kada je svjestan Da će stati pred Allaha dželešanu a sada stoju na namazu kao na sunnetu dan na mahšeru kada ljudi budu poređani znači kad u tom trenutku koliko ćeš osjetiti znači strah godava dželešanu i će sutra biti proživljaje sad još uvijek imaš šansu da radiš sutra nema više šanse kada čovjek preseti sve se zatvara Zatim kaže nakon toga poslanik wa qawluka alhaq i tvoje riječi tvoj govor su istina waljannatu haq odlje potvrđeš da je dženne istina وَنَارُ حَقِّ i zaista je vatra jahennem istina وَنَبِيُّونَ حَقِّ i potvrđuje svi virovije sinci nima izuzetka, svi sun i istina koji su došli od poslaneik od Allah, Javashanuhu وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقِّ Poslaneik u namazu potvrđuje da je Muhammed on صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ istina od Allah subhanahu wa ta'ala وَسَاعَةُ حَقِّ i zaista je sun dan istina onaj ko izada i suni dan isti za taj dan se priprema. Zatim kaže Allahumma laki aslamt, gospodaru, zaista se tebi pokoravam, wa bika amant i povjerovao sam znači u tebe, wa alayka tawakkelt i na tebe se oslanjam, wa ilayke ne tebi se vraćam wa bika hasamt. jako bitno. Znači kada se raspravljaš, kada razgovaraš s nekim Kada o, o nečemu, znači, imaš velku raspravu da to radiš isključivo radi Allaha i u ime Allaha Đelešanovu i ne samo to, va kaže وَاِلَيْكَ حَكَمْتُ I tebe, tebe uzman kao sudiju. Kao sudiju, znači, u svim svojim sporojima. Kada se god sporiš sudija, po čemu trebaš, znači, da presudiš, čemu trebaš da se vraćaš, jeste Allah Đelešanovu, sa čim sudom trebaš biti zadovan, jeste Allahov sud, njegov propis. فَقْفِلِي Ma kademt, wa ma I oprosti mi gospodar, tada nakon svega ove dove gospodaru, oprosti mi ono što sam uradio i ono što ću uraditi, ne samo to, ma asret, ma i ono što sam javno uradio i ono što sam tajno uradio. Ono što su ljudi vidjeli, što su neki vidjeli, i ono što niko nije vidjel, se ti gospodar vidio, oprosti mi takve, takve grijehe. Ante lmu kaddimu, ante lmu ahir, la ilaha ila ant. U ovom, znači, dijelu, Allah, odnosno, poslani se od sve raza spominje dva imena Allaha pa ga opisuje tisi si o, el muqaddim wa ente, znači, isto tako el mu'akhir. I ova dva imena će o mi govoriti, međutim, ovdje možemo prevesti ti, znači, unapređuješ i ti unazađuješ odrijeđene ljuda ovim menečima da posebno govoriti, la ilaha ila ente. I nema drugog istinskog Boga osim tebe. Znači, u ovoj doli koji je Poslanih sa Allahu aljih i vseleme učio. Pogledajte kako je Allaha Čevašanu pohvaljivo, kako, kako ga je veličao, kako ga je slavio, nakon toga priznao je da je to sve istina, da je Allah istina, da su njegove riječi istina, da sve ono sa čim su došli vjerovjesnici je istina, su vjerovjesnici istina, da je Muhammed Ali islam, da je sudnji dan, sve to istina. I tek nakon svega toga traži Postanik sallallahu alihi vseleme određene stvari od Allaha Đelešanova, to je da mu oprosti grijehe koje je učinio, koje će počiniti, a mi znamo koliko je Postanik sallallahu alihi vseleme griješio. Koliko mi znači treba da učimo ovu dovu, koliko mi treba da Allaha Đelešanu dozivamo ovom dovom. Zatim, nakon svega toga zadnji prvod koji ćemo navesti, jeste da Allah Đelešano jedini taj koji je el istina, znači el haq, odnosno istina, koji treba da bude poštovan, koji treba da bude obožavan, koji jedini zaslužuje da se obožava, gdje postoje mnogi dokazi, mnogi znakovi koji ukazuju na to, samo ako čovjek promisli i razmisli, mi nećemo navoditi puno, navršemo par ajeta, jedan od tih ajeta je Suri Jonas, 31. i 32. ajeta i djelašt vam kaže kume irzuku kumina i ival art, reci ko, ko će vas obskrbiti, ko vam daje obskrbu iz nebesa i sa zemlje ka će kad nas se opskrbi kojemu dolazi znači dano noćno i sa neba i iz zemlje znači koča nam da te opskrbi pored toga iz neba i zemlje nema mm -hmm. i jemuliku sam wa al-basar i koji daje iz sluh znači i vid wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta i ko etay koji daje znači život iz mrtvog iz neživog ili znači neživo čini nakon što je bilo živo ko je taj znači pored alaha je وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ I ko, stvarima, uh, ko sa svim stvarima upravlja, ovo je pitanje bilo upućeno mušicima Meke. I šta su mušici Meke tada kazali? Kaže Allah, pa se je فَسَيَقُولُونَ Allah. Svi su odgovarali tada da će kazati. Onaj koji to daje, koji to čini, ko tim svim stvarima upravlja i ko može to da učini je, kaže, on će odgovoriti da je to Allah. Zatim Allah što nam kaže, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Pa reci, zar nećete biti bogobojazni, zar se nećete nakon svega toga plašiti Allaha dželašanuhu. Kad ste priznali da rizk koji se spušta iz neba i zemlje, da je to Allaha dželašanuhu koju smrće i koju oživljaju, da je Allaha dželašanuhu koji upravlja svim stvarima, zar onda se ne bojite takvog gospodara koji je u mogućnosti sve to da čini? Što znači da je opazan na svakom onome koji to prizna i spozna, da Allaha božava obožava da njemu robuje. Zatim Malađ je Lešanu naredje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme isto tako u suri junu su 104. maj da kaže kul je e jeh fi shak min o ljudi, ako budete imali sumnju po pitanju moje vjere i onoga na čemu sam ja koliko danas ljudi sumnja ono na čemu smo mi koji kažeš šta je to sa čime si došao što sa to što pričaš to to što nudiš Znači ja ne vjerujem, ja sumnjam, ja daj mi neki dokaz. Po Sareku sausam sve što tako dolaze. Ja obadjela šanu ovdje podučava poslanika kako će odgovoriti takvima kada kada dođu koji sumnjaju ono što ti imaš posebno dvije u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže: "Fara'abudul ta min dunillah." Poslanik kaže: "Ja neću obožavati ono što vi obožavate mimo Allaha, Rešano." Zatim kaže velakin عبد الله الذين يتوفاكم Al ću božavati kaže onoga koji vas usmrćuje Koja muzima život To gospodara ću božavati أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاُمِرْتُ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I naređeno mi je da budem znači od pravi i istinski vjernika Znači ovo ime الحق Jedan od podovac poznaje tog imena jeste da se on samo božava da se niko ne obožava mimo njega subhanahu wa ta'ala, jer je on prava istina. I ono što je došlo od njega je istina, njegove riječi su istina, njegovi poslanici su istina, sunji dan je istina. Sve što je kazano po pitanju sunnijeg dana, a to su mali veliki preznaci, koji su u vridosu njih spomenuti, su istina, po tome treba čovjek da radi, po tome treba čovjek da živi, zato treba da živi, i nakon svega toga može očekivati da Laha subhanahu wa ta'ala nagradu na onom drugom svijetu, to je džernet i njegova prostranstva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili istinu, da nam učini istinu jasnom pa da je slijedimo, da nam učini zabludu jasnom pa da se je konimo, da oprosti nama našim rotenjam svim muslimanima, da zbliži naše safove, naša srca jedini na istini. Subhanahu wa ta'ala.